Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës ju prezanton ligjëratën me temë Rahmeti apo Mëshira e Allahut Xhallashanuhu Allahu Xhallashanuhu. Ja ne puni i vao. E punon punë mira gjuhën e jersë dhe zotë e umran qihat me të mirë. Inna ma yakhsha Allaham min ibadihi alulama Asmanin e ihsanin e lutvin e gjudin e keremin që jekije tër hyrmet mujt Ramazanit e këtër Ligeron, mulla adem e fendit tërnava tërnava, tërnava, tërnava Sallu ala shefiri dhunubina Muhammed أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Inna Allaha yaghfiruz-zunuba jami'a Innahu huwal-Ghafurur-Rahim Sadaqallahu al-Azim Wa sallallahu 'ala Nabiyyil Karim Kana nahnu 'ala ma qala khaliquna wa razuqna min ash-shakirina ash-shahidin fi qalbin salim Allahu wa al-Muslimun Sar Këtë vazin e sotit, ma të e kërtët bujnë abasë me rahmetin e Zotit Duljelal, dha i umetit Muhammedit sallallahu te'ala aleyhi ve sellem, që i umetit Muhammedit aleyhi selam zduhet dhe këtë i umetin për rahmetit Zotit Duljelal. në këtë koran përna të të të të të të ajet. Ja Muhammed, duju t'i kudë gëtëmi, ja ibadien ledhine e srefu ala antëfësihim, e ju rraf të mi, kull të mi që kene bo masrafën nëfësat e juj, e ju që kene bo gjenohet në rraja, e kene nga rëku e nëfësin e juj me du. La ta kënetu, mirë rahmet i llahtë Mose këputë një i mygjin pe i rahmet i të zotit dhullë gjelalë E me thonë, mose këmë po ka shumë gjunohë e këmë marunë E mosh me bërë tyve i stikëfarët, e mosh me lyve i zotit me të fakëfarët Këferën tyve të zotit, në rahmet të zotit, të katë një ndelë të zotit dhullë gjelalë Shëmë në mështë putën mëmëtën e atëmëmjë qënë përrahmëtë të Allahi dhul Jelalë, se inë Allahë e yaqiru dhënunë që gemië, se Allahi dhul Jelalë që dhë dhjënahët i për, se inë ruhu dhërgëfur rëkhim, se Allahi dhul Jelalë është gëfur që dhë dhërgëfur që dhë dhërgëfë, e dhërgëfër e dhërgëfër e dhërgëfër e dhërgëfër, o në rë kër të lyf për i Zohet në gjelal me bo Rahmet Nëtë. Kjo ajet është doazë një ajet në Kurëan që i masë i myti, i masë i mëshqimanit nukopër i Rahmet Zotit, ajet që i me ja këna ja që zemrën i nësanit e i krejt ajetëve të Kurëanit është që kjo ajetë. Në Kur'anin 60-të, 60-të, 60-të, 60-të, Allahu an'am çti porin, aty mund të gjesh lidhjeve. Te ayete më e madhe, azem ayetin e Kur'an ka toni më i mirë është Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. A qometin e Zotit të spidur. Dashur ayet në Kur'an është më e shtri ayetin Kur'an është i një dhazur zilët i lërë dhe me nja me lëmithale dherbetin hajrën një dhe du dhe me nja me lëmithale dherbetin shërën një dhe du ma ishti i ajetën Kuran është që këtë që qy ka thotë më Zoti ajë që je punën sa zirë janit mirë ka me po edhe ajë që je punën sa zirë janit kje që afet ka më paguën ahret ka me po dhe ka më një dhonë gjëzaja kjo është ajetë që nështë që një nësani që ka të punon me më përgjesh para uzorin Zodit, truna Zodit ka të gjithë të gjithë. A e rgjajet në pjikuram, mas i kësh një ajet në që i kemi në mëtë që më shmetak këtu një mëtë, po që gjithë me të dhënë të shirë, me të dhënë apetit njërë, edhe me posë një mëtë në Allah, i ndurë gjëllohë dhe më rahmetin e tina, është që kjo ajet që ka të Zodit, lë ta këne të rumin, rahmetin Mos ekputni u ukin pera besot in Allah yak tubunu be demiha se Allah i fol gjuhëta inhu huwa al-gafurur rahim se Allah osht i Zoti makfiretit qi të bën makfiretë faq onnah e doosh rahmeti ma rahmetin ma të kohë të bën rahmetin Allahu rabbul alamin lazin në bukë nësibë dhe nga me qita rahmetë zotit me pështu, pështu e nështu e nështu e nështu e nështu e nështu e nështu. Ndhide me kita ajet pa kërkër jautarëzëni, i qajet të kuhës të i gambejit, qëllëllohu shala aleyhi du sallem, në eshapër i thonë bashkë, Për pora se i ka bukë të gjënojë, ka bukë të krimë të më vajahë, e linë e ka posë vahshinë njënit, në luftën e Uhudit, mijën e pejgamberit sallallahu ta'la aleyhi ve sellet, Hz. Hamzën që kërë ka mënë. Që kërë vahshinë, tafë i Hamzën që kërë ka mënë. Shqipëshë është taj dhe rasi që e ka mënë, Hz. Hamzën, për shokonën në Uhud e ka hurin, Hz. Hamzën aqe. Atërë u po pishmon kërë vahqia edhe deshti me frenu islamismin Po ty njëja jetet në përkura anë nuk përja mërmenja që je frenon islamismin ta Ose kërë nuk përja mërmenja që mundet me i përbalu e islamismin E i shkujti Muhammed T.A.S.L.A. Fejnit që se i tha In një uri du e në të shkime Unë <tëm> të po du mu po mëslimon, dhe lakin temne ani anil islami ajet në minet në Kurani në zilet alejke, po pumnalën mu e një ajet në Kurani që të ka zhryf ty, qaj ajet po përbohet se dhe pespëmuj me të besu. Dhe dhe po l'hu ta la velle dhine dhe ajet une me Allah, ilahem, ahat, dhe ote që thotë në Kurani në qëtërvenë, Ata njerës që nuk i bujnë duat qëtër Allahit, posë Allahit dhe lë gjelalë, qëtër Zotë nuk tonë që ka, edhe nuk i lutën qëtër kuj, posë Allahit. Vëllajat tullu në nëfsejt, se i ledi harru në Allahu illa bilhak, edhe ata njerës që nuk mësi njerës, vikajri hak, edhe që ata njerës Zotë i, i pështonë, vëllajës nëmë, edhe që ata njërë që në njërë që në njërë në në në pojnë zina, që ta njërë që janë ata njërë që Zotin dhullë gjellarë këta këmi shqët, e, e po thotë bejni, ka të beharë të ma fi hadh i aje. E unë e krej që të osejnë që ku po e qëpëshkru në që ku aje, po e thotë vahtinja pe i kapirët djetër, unë e krej që të puni këmpënumë. E tash mu si ku aje të i buoni këto fjallë, në tash kjush me, kjush me Fëhen një minë të ubetit, a fokështim për një, maspia i jeti, a është mundësia në po dybe dhe muhdyme dhe hin islamiza. Fëhen e zële, shtrypi për johën e zotit a i jeti, illa amën të abë dhe amën e veam i dhe amën e në salihan, e ulajke i ubeti lukë, i ubeti lullahu se i ati im hasenat, dhe kanë allahu gafurë rrahimah, Shrypit të në kjo ajeta, aji që bon ty, bej stikëfar kërë kërë qësijat, edhe bon iman, edhe punën për në të mira, që që në njerëzëve, Zotë i ja unërën përën qësijat me të mira. Kur ka punu e kesat të ja u vjerë, ja u ja ja që, ta në mësa ne i punën mirë dhe ja u qërë qëtë, ja u qërë qëtë, në që qëtë të sanëhet dhe mikra. Tekët e bezali ke i den vahshie, jashkujti Muhammedi a.s. vësëlem vahshqitja që i tha. Po, dha qëja jeti i dytë, dha si të bëjsh të uvej stikëpor, e të bëjsh iman, e të bëjsh amelisali, zotit i fshim, që i atë edhe të i qëtë mirët. Ka të përnesh mirë mas islaminismet. Peket e bejlej hilvashin. A për të të shvashinja për i qëpun për i gëmbejit a dhe i salatu për selam për dhëtë inë në priha dhe hilaha jeti shartën. Po, vesh në kita jetë pas ka kusht, Ush ështaj dhe hëve në amelusali Me punu mirë, nuk përthet zotive që amelusali Po be amelusali, po atëpër E mësi përthet zotive ashtu Vela e drii e akdiroale dhe amelisali i e mda E nuk përdi unë të ashtë amoj me punu amelisali ashtë muj Që këk është përnë përnë përnë mënë më më mënë të ashtë apet mos me përnë njështë e mënë Dhe në e zëllikohu luhu të ala Zërripe atë herëfjale e zot Inna Allahe la ju gëjru e njushre ke bihi ve jak, Inna Allahe la jakiru e njushre ke bihi ve jak, kërë u madhune dhali kalime një shah, Zotis se ban maktiret njerin kohë që i ban një badet Zotit tërta, dhesh një njeri që tërkohë që tër Zotit për Zotit, aqër i ban Zotit dhul Gjelal kë të domë, me amel i salih, dhe pa amel i salih me dhe Zotit dhul Gjelal si të ka imonin e falë, Dhe këtë e me dhali kejlin vahështia, jash mundi ja qoj vahështisht me i gambejit këtë ajeta së për lëndorë u a.s. Atërja këtë i përgjeshën, apët vahështia i tha, edhe në këtë ajeti a rësullë Allah du shorët e po, një për dhët e banë zoti makëfiret ato që të donë, e ushbeti ato në zoti mungë në bu makëfiret ashtë. Hathërë është drupë i këa jeti i fundët që këtë që kemëna me kominë sa të vazë nësihatën E i dha kulë ja i bati Ja i bati e në dhine a esrefu a la nëfësihim E ju kulë të minë që kënë i boqë nahtë edhe kënë i boqë ma së rafëmi nefsin e juj La takë në tu minë rahmetillah Mësë këtë i mëjtën për rahmetit zotit Inë Allahë ja kërë zhënu bë gjemija që allohi i polëm qita që në vajtë ahtë të rebahtia vlozër e tërdoj ishtë tërë e u gu një shkima qaj që e mjëti më të mirin një në nësan e se dhullah i ka tonë për i gamberi hasëti hamëzen në luften e uhudit qaj një nësan që pa orë hasëti ymirin din më rojtje edhe si thonë na Kalo e Hz. Hamza rrdi Allahu ta'ala, edhe e ka posmiti i gamberi, sallallahu aleyhi ve sellet. E nditën e uhutit i ka rosh pa, edhe vetë ka thonë se unë e gjitha tësia ti ku mbuën zhehalet sa o konë, gjynohe ka buhe, futave u ka buhe i batet e, e, e kret, edhe ka lykë 2-3 herë shati me prenu islamizmin, po me kushte nuk jam rrkemenja, mësë mërami rahmeti zotit dhull gjelat për më ngrehin në sanë të sama shumë me i prunë në dini islam, mësë më lërkuin në sanë për i këti dinit, mësë me këpu të mytin për i rahmetit zotit, e shlykë i zotit i ta jet, edhe dhafshia e prënë i islamizmin, edhe u bohë muslimon. U bohë në muslimoni mirë, nësa nene e eva futsatë dhe fjes islame dhe luftave islamike, Sa që kur ka shkuë e Hazret e Bubeqiri Siddiqu, në ehli i emame, me liftuë e me mëshejnë me të lëqezabin, anëmiku, maj madhi pejgamberit pejmuk, që i kanë posë emnin muslimon e jënë konën munabik, që i ka kundërshtu pejgamberit, që lëdohu të ala a.s. edhe ka thonë edhe unë jënë pejgamber hosha, thëmë me hosha e ka të këtë vehtën pejgamber pakohetj. Edhe ka deshë musme dhonë zëqatin, Hz. Beqiri Sidiku e ka luftu e këtë nësan pëse nuk e ka lefët e thonë zë qatër që për vahëshia Masaneje e ka mytë mësej dhe betull që zabinë e ja ka hje kryrë E që këtë ka thamë, Elham di kothë Allahi të në gjelaci në gjehalet Ma bakaboh ka dhere ku mytë matë mirin në nësan po musibona muslimon e mytë matë keqin në nësan qëre u lovasa ni Chicago është rahmet ja moti djellë të xheron rahmet Allah ya rabbul alamin mos qeshu në durë se për rahmet vetë musliman si musliman të të hutur në hyjtin për rahmet e Zotit ulxhelal se rahmeti bon Zoti bon rahmet në veçë khasë po ja u ka dhënë ta shërbëpunën e şeytanit të të hazë tiadem të vazhdon ti Zoti ulxhelal qis kund rahmetin e kuamat mal se gazefi se i ka zonë shëjtonit këta kuqit madhe dhe mundësit madhe kërshin në sanit në punungë, por ja ka zonë të lejë dhe në sanit matë të doja sësa që i ka zonë shëjtonit, se Rahmeti Zotit është maj madhe dhe këtabit. Sabitul Benania këtë e ka zonë këtë tefsirë, ka zonë, i blisja lehi majes tehikë, kër e për zonë i Zotit për Rahmetit vetë, i tha Zotit jara për Halak të Adem dhe be gjallë të bejni dhe be bejn e hua dave të një. Ti e po dhe Ademit edhe ma, e bonë një anëmisi nërë mjetëmejë dhe mërë mjetëtina. Që kësë i boni se i jazë të Ademit. E salvit një Alehi e anë fuqi që të ashmuën unë të kanë fuqi me po më të shkët, me po së punë me, me, po, me, pun, me mujtë me punu unë një në nëzantë. E kalë të Adem, do t'i zahit që hajtën të durehën mësakin në në leke, të pobërët të gjyksin e insanit, të këmboë venë, mënë është me posë bërën në gjyksin e insanit, mënë është me hienë në gjyksin e insanit me pobës vese. Në në zëtë kaderëve, Rabbe, ka dhejrëve, ja rabi, zotja ka dhënë këtë nësit tina, ka le ja rabi zidni, ka thëmë shtoma shtoma se fakt, dhe ka le la ju le du vedet në në dihadem, illa o vedet e uli dhe Një insan në letë në dy njëatë, ty ka me të letë dhe e vlatë. Një insan kur shtohet në dy njëatë, apete e ka në shtohet dhe. Një me dhe kashi, o shash insan, një shash e shetanëve. Kale dhe Europisit një, dhe jë shtohet, aloh. Kale dhe kale... Hip tha ti ki me hip tha në shpinë tyhënë. Jo, të gjithë një fi hime të rejtë denë. Munësh me den. jetë në për trupin e insanit, ka jetë uh, gjohë. Edhe e gjithë lëpë adhej him për hajtë i keve gjerëve rezili keve shari këmpit e mbojnive në evlatë. Edhe ki e mundësi ata që shkujnë me e mërtemë, ata që më përmenin muë në punë të mira, ka lurë me mishpin t'yne, ka t'jeci me ta me konë, kur t'an me konë me ta, kur t'pin me konë me ta, edhe ne vlatë, dhe gjithë punë mund është me ju përzi ata njerë që i punojnë pa e mërë temë ose pa pishpila temë, pa një mërë temë. Gjithë punë, shëjton i blanë të përzihën, insanit i përzihet edhe ne vlatë, edhe gjithë punë kukëse aj insan nuk e përmenë emrin e Zotit, Kur të nishë me pënumë në tishka me një tjo alë kjetër, kur se nuk të të bismillah të dhahman e bëhja. Kale Adem Aleyhi Salam, Hazreti Ademi tash, Ja Rabbi, ta, Salat Aleyhi Eri Blis, velo estetiju e nëmë të një anhu ilabike. i lapike. I muë e malet, si të si, uh, sëndim tër, më të thonë, ma ke buë galet mu shëjtanin, ma ke lëshu shëjtanin, muë e më buë helas, muë e dhe e blatë të mi, E u të shmoj me hë largue, pa nihme më përme. Po vesh për i heri, për i nihun me largue këtë shëjtonë. Kërë zëti për gjedali tha, la ju le të leke, dhe de le tënë, dhe keltu alehi me njafi zahu, min me këni i blizë dhe min kërga i su. Jo, dhe tha më thamë sotu, që atina i këmë thonë që kje e dhe nën e vlatë, po mundët më përzi e që funë. Po një e vlatë që të bëllë të ty. Pe i kabiles të one, une, unë e këm me jabu vecila tina me lacet që kanë me ruhe pëjshjerit i blisë edhe pëjshjën e vecija edhe pëjshjës njës të tje Zdo muslimat, zdo njerit i ka me lacet që je rujt pejcijave që i tanit kohëse është 9 zotit dhe gjelajt Kale lara pëzit nini, ta shtama Kale el e në hasën e të asërë të të në pësej i e të vahitit, a joha të më tha, se vopi i ka dhe gjynahin një. Sikur që shejtoni një në nësankur të lehen dhe të ati podër, po e tita është në të mira, në gjynah që të ma shërë shejtoni një, a në se vop që je punon për mu e dhe të dhe të dhe të mund njëshin. Kale joha rëpësit një, sa ja rabbi thashtama halat mirën. Zoti dhul gjelali thar, e tërbetu makbuletun madame rruhu fil gjeset, sa të dybja është makbul sa të kish pirtin trup. Ja rabbi sit një afet aset jadhemi aleyhisselam të tëma, kulja i badhje lëdhi nesre fuala antësihim, kulja i badhje lëdhi e ledhine e srefu alo e në pësirë, ja, jo, a dhe në ta, që për ajetë, shruju ti në sanëve që kanë bo keshë, edhe kanë bo ma stafën trupin e vetë, mos e këtë një mytën për i rahmetit zotit dërgjelarë. E mujtë i vlasënë, ka lebe ta shubo insani shëjtani, me, me fuqinë zotit dërgjelarë. Qëtë të mira që ne i kërdo zotit dërgjelarë në jere, që Allah e ashtë përbëllu e shërët qëjtonit, aji në nësant që jenë nënë zotin dhe e mërinë e zotin. Një njeri që i sa do kesh ka punu, ma shponu një herë duhet me di që zotin dhullë gjelalë ato ma këpiret e bërë, bon. zdojt me ku të yytin. Ma sanena, një njeri që i ka punu kesh, nuk duhet me thonë kuku për mu dhe shakovem, po me një prahmet pe i zotin se zotin dhullë gjelalë, po me një prahmet në ta, Kjo është tazën, Rahmeti Allahi të në gjelalë që ka po Rahmet Zotin në në nësantë, si dhe mështë në metin e Muhammedit, ashtë në Zotin Zotin gjennet së është razime qukën, ashtë nuk e qënë konë vetëm atë në atë at në nësantë që s'ka të mirë, kur gjëmë të që s'ka këmë janë gjitë dhe me qunë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n mësësit gjinën ka paket njëra zotit dërgjelatë. Në të iqo e shpeshtë në nga të euk në këtëregu, Hazëti Musa Alehi Salatëm e Salam, i tha zotit jara fi, po pojë u gjupë me hëqmet tonë. Vetë e ke falin sanën, vetë e ke rritë, vetë ja qënë riskën, vetë e ma, edhe masë mëmi e me dhe qënë e tjekën tjerë tonë, qëmë që di po pojë me ty. Ai vetëm Musa Zoti i dyll xelal i përgjithëmi kund. Mir dha ja Musa, kum fesra, çu the mir. Te uluazi Musa e mot. Kurë mot er vohu ki rrit, er vohu ki me shi, me kursh, me kurri e në shi, e mundë qitin ha mot rrit. Si dom na koshtin e buni tu. Çat hera ai Zoti as te Musa si tha ja Musa, Musa, Musa, ja, Musa shkagonë me ato që e mulle. Tha jo rabi e mulla urrit e gurre dhe frive qitën hamarë Tha her të rekë të shenë Kile arti tha lene senë në tukë atje përkë e pohtihënën Tha vëllohi jo rabi ju tha ku gjës lërë Tha jo i ju ti shka kelon Tha jo rabi illa molla hajre fi Tha kumë nëmë veç pasmo hajrë për tina Gja Musa, fa dhe ene la edhkullennare, illa ma la hajreti. Fa edhe unë në nëzjerë nuk eshti veç ato që s'ko hajtë. Allah i kërgjel al-Vlazen në zjerë në gjehnamit nuk eshti në kërkon veç ato boni, arubi, jona, njona, që s'ko hajtë përgjë përgjë përgjë. Të kërgjëboni, ose gjëtë në aru i të isha Allah i jonë hasë një, o ata që të buhen meja tyne që s'ko hajtë përgjë përgjë përgjë përgjënë, A tërës jemi gjenemi, shumë i mirë për ta, e na muslimonë të duhet me kondeja tyne, duhet sa të jemi në këtë dy një, musmë e nejtë, më më pëmira veti masë, kohëset ka ma shtru shetani, ale i himajës të hekë, duhet nukë fëj me bëtybe i stikëfarë dhe me lype i Zotit parje, se Zotit nukë gjenarë parje. Ha, Zotit u lazen ka por shumë njerës, Shtirë, ka vonë Zotit dërgjelalë njërë që janë konë kundër shtarët e Zotit edhe kanë bojë që për me 70 vjetë kundër a Zotit dërgjelalë dhe emri tina. Masa një në fermi takik kanë brujmonë Zotit i ka vonë. Këta në trekanë Quranë, këta janë si shemën se haretu Piraunë. Ata që i qiti Piraunë me liftu kundër a Hazet i Musas a.s.s.s që Hazet i Musaja kur shkoj me thirë Piraunin e ndirë me Hazet i Harunin për tha që i e orti me thirë shparësot i kokos vjetit, vjetit i tëjke zëtë Piraunin tha shparësot i kohë qëtër tha qaj Allah që t'ka fol dhujet dhe mu dhe ka fol krejt këtë alem tha e leke aje, tha aki i do një dokument, aki i fakt, aki i mjëgjizë po tha, qka ki e shëj shtogën në tërkë u pëjke bullë, e kape u pëjke shtogë, është i këtë dore nërësijetë dhe në gjirë ke së dritë ke sikur dhili. A, ta, ti këke i në ke lekebirë në të dhjallë dhe me hështësirë, ta, sehir ta, ta i ti këke qaj që i maj modi që i kemsu me po sehire, pëse hirë basë për këti, ta që ta është ta i frasë me sehirë basë të mi, e dilë një me i donë, e këshurë një qëri për muni, që tishtë se hirëbazë ko kej tha Hz. Musa. Thihri pira anëni se hirëbazë të vetë, Allahu Alem, thohët, 70.000 vetë në këndë që kanë ditë me po se hiren po të Hz. Musa. E ka po krejtë sa fësa. Dul Hz. Musa vesht me Hz. Harunin. Kashi i ty në tash me i mujtë 70.000 se hirëbazë. E i thënë Hz. Musa sa ta, ja Musa, apo i qëtë t'i përbora, apo i qëtë jo jo t'i përbora, dhe jo gëllë elku, dhe jo ju qët'i përbora. Sehirbasti i fanë pira omnit, a na jetë bakëshishti njeve në kohë se na e mujnë a haze t'i muset, të me tonë t'a shpritshin, që me mujtë dhe me modë bakëshishti për haze t'i musasën, për pira omnit, ata sehirbasti. Kur janë nëse në vici të hiret ata, shka me poshe të hiret t'yne, që shqyt që shqyt loj loj se hire Hazëti Musa nisi po trishtuhet Këjpe të në t'i nefësi Nisi me i hini për frigën në truk Kër i pohë që thë ato se hire që i qitë në ta Zoti Zull Gjelali thazti Musa Shja Musa ala të hap In në ke entële ala Tha Musutut thë se ti je përmita Ti i mund Thë erë ki ma api e minik Në shumë dhe të jatër që e këndurë shtakën, tel ka fma se anëru, i përbin krejt që ka kanë maru ata. Shtakë e Hazet i Musës i përbi që 70.000 që shqit se hire i shtinin barë, që në gjithë se hirja është dhe parafytërin që shku. Kore panë se hirë barë, Hazet i Musësën që farë pëqqie ka, thonë për me një heronësirë dhe thanë Amen nabira për Musa dhe Harunë. I besu mumsë, se dhe i pasë që mbesu sotit të muësës edhe të arumit. 7 vjetë përkora, Allahu Alem dhe kusur, kanë për bëbë i se të firanë kanë tonë pasha kuqinë e firanëit, janë konë uh, hysme qartë të tina dhe se i pasë të tina, po atë dakikë që jetë dakikën kule ponë se kuqia sotit sa e madhe, ranë sejtë dhe i prunë i monë, asët i musasë edhe i besu në sotit të lë gjeladë, që ta mi po thotë në harët janë se i gjithë shuheda zotnit e shëhit dhe ndit kjametit për dalën për me kun qita qërë vlazën qka është rahmeti zotit gjellarë uve gjellisharë pa një vërsliman që 17 vjetë kur zotit nuk i banin qarë nuk i ban zotit edhe në për të zif ka pa kamelin me qia zotit se banin qarë edhe e ka njëtin që 17.000 vjetë A me ketë fejë me rënu, e ato pse zotin të gjelarë nuk e falë. Kur të mënë pse, të me thonë kemi të mëtë që zotin ato e falë. Ishtë pa shqipë e me emërtë Allahin, lazën muslimon, kemi me kondë shtun njesër të zotin gjelarë nuk e gjelarë. <tëm> të Pash lazën po dalën pak e shumë, e në shum, en ajet, asë e në hadisë pejgamberi sëllë Allahu talë a.s. Shkarka kuhele Rasulullahi sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem lidhe me rahmej din e Zotin dhu l-Jelal. Anëm i mërë bënë il-Hattab rëdiyallahu anhu qaq. Mërë i mërë bënë il-Hattab i Hazëtë i mërë rëdiyallahu anhu fëka thonë Qudë me ala Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem bi sebiën i pruni herët dhe jesir të peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem që i kanë zonë jesir lul dhe idha imre e të në mine sebi tës a, kur për këshyrë dhe i gamberin i grue, për i atyne që jëndonë jesirë nga në prata jesirët jesir në prata rokë, idha vetet e të sabijën visebi, kër e tjetë një sabijë nërmjetë atyne, e hadhethu e kopi, për e zekathu edhe aforoj në për vetit, Fërta atëhë edhe i dharë qi Fëkole Resulullahi s.a.s. Begjën bëjë i thama fërë E të revne ha dhe hilmërën Sa apëshini qitë grue Tari ha të nëvele dhe ha finë nërën A shini ju qitë grue a janë mërmenja që kjo e gjundë Mine dhe të në zjernë në gjëhnë Që nga të teje gjëtë në përkretë ata nga i kemë një Kure djetë minë e mure za djetë i përgjyqë që eshte në nojë dhe janisi për e e mëgjy. Po e përgjëmverit ashtë kure por ahmetin e nonës kërshie vladit, u thasht shokë e shabët, a përshini ju a e mërmenet që kjo e mërët mine vetë me gjuhet në zjerën që tash? Kullë në lavë allohë, ju pasha allohë, ilohë mësullë allohë, kjo se qëtë në zjerën. Dhe kallë përgjëmverit dhe, Allahu erhamu fi ibadihi minhadihi beve me tihap, fa Allahi është ma rahmet që i për kulte vetë, se që i gjonon për të mineve. Hadisi sahih nëtë të pekun alejtë, buharia dhe muslimi e fkanë buoni vajet këtë hadis vlatën. Në musliman që është për me po zoti rahmetë, Nuk e qënë në nëzjanë, Zotë i vëllë gjëllalat i nëzjanë kurë. Ja e shikërë si nuk e qënë nënë e vladin e vetë me i gjinit me qënë nëzjanë gjëllet. Në Zotë i po dhe të pegambirë që është ma ahmetin e një nëzjanë se sa që jështë nëna në vladin. Këta është në muslimant të pe kutë i myllin pe rahmetin Zotës, po e të që Allah jo është rahmetjima, ja ropë i Zotë i ne buhët nëzjanë, më shkënë qëtër në hadisi shërifë lazënë Zotin në gjelale buhireja për bëndë rivajet për thët le mahalet allahul halka kër e ka thonë Zotin thalku mahlukatin krejt këtëve fi kitabin fëhverin dhe hu fëhkallar e ka shkruën një qitat që atë e ka përmi arshur Rahman shka ka shkru në ta inë Rahme di se përkaz gadabih Rahmeti jem e ka ka përsyje Gazepin dhe Dë me tonë, Rahmetin e konë Masë malë si sa so që e konë Gazepin Hatabile që Vërte duhet në hadise që Zotit dërgjelor nisë që në Rahmet E i ka 99 i kalon për are Njo e ka qitë në dy njot Me që atë Rahmet Buhen krejt në sand buhen Rahmetin që që shuqin Hato e dhe hajvani Edhe si hajvan Rahmeti i Zotit që është dë njohë, qaj Rahmet dhesh njohë, e nalë shumë nën kur të nëmira mësit vetë vela, edhe nuk i vjenë me Rahmetin e Zotit që ka qitë një Rahmetin dë njohë. Allah rrët i kje me rënohet e nënë qira pashë me këto një qimë, që ka me do Zotit Rahmet për mjë medin e Muhammedit a.s. Qetër hadizi shëri, fejgamberi s.a.s. ka thonë, mamin abdin, Më asë të kërthanë, në triherë, ya me asë, ya me asë, ya me asë. Ma min abdini, e shkëtë uen la ilahë, illa Allah, ve emme Muhammeden abduhu, ve resuluhu, sidhkan min kalbihi, illa harremehu, Allahu alennar. Në në nëshanë që, e thëtë fërën, e shkëtë uen la ilahë, illa Allah, ve shkëtë uen me Muhammeden abduhu, ve resuluhu. Dhe me thoni, të rejtërnë këtë të gjallë, Shqybhe nukon këtë fjallë, me zemër i e tëtë këtë fjallë, Harre meullahu alenar, Harre meullahu alenar, Adhinsan zoti haram jabon zemët me djeka për një zemët. Ska me djekë zemët me tëtë një zemët me tëtë një zemët me tëtë një zemët. O, për tëtë me zemër e dhe me gojë, se jo beshë me gojë e mi ka përsyë, edhe musbipunun ku një që ka ka thunë Zotit Gjelbësharun dhe pejgamberi sallatahu t'ala aleyhi ve sellem. Rahat pejgamberi e aleyhi sallatullu dhe sallam lazen një qeter hadisi shërif. Rahmeti i Zotit edhe i Muhammed e aleyhi sallam për, për të vëtume u trekuhe, qësh është paracit edhe pejgamberi qësh ka desht ka lyb me bu rahmeti i zotit mineve, ende vatia ka buzo dhe ka prëndura vjetin e vet Muhamedit thonë dhe Islamin përsëri. Nidhi pejgamberi e sas vëllahu ta alaihi ve sellem. Ek në ayetin Kur'an shaqa dhunaz e Ibrahimi alaihi selam. Ne staj rubilla. Ra fi innahunna a'lan kathiran min an-nas fa man tabi anifa innahu minni. Ya rabbi hasat Ibrahimi që të putat jënë po se betë shumë insan jënë metë në tërë të ju po putave i batët. Po, men, të menë të bëjani i vejinë në humini, po ajë që më buhet të abimuë që ajo është i jemi. Në më thonë që ato e ka lykë një, një aftu zohë të gjëllë dhe zëllalu, ku me gjëllë dhe shonë. E gënaj Muhammadi a.s. kitë ajetë edhe po kvituët. Kërë shkaj e kësyri hadit i isa shkaj të athanë për millet vërë. Nëse i në pilla, i në duat dhëmë dhe i në hëm i badu. Ja, Rabi, në i bosh azab, ata i në kultëtu, ve i në takbillë dhe i në kende lajtidu lë hakim. Po në i falë që në i bosh më këtire, ti ki fuqi edhe me hiqmet tonë punën tijetin këtë vëtë me badu. E kënoj e dhe këto hëtë të pika mire e lehi sëgatu vë selak, e refe ajet e i e i të i dhurt për pjetë, Dhe kale edhe përthët, Allahumme, ümmeti, ümmeti dhe me ka, nisi përthët, ja, rabbi, falma i metin, tehem, falma i metin, dhe nisi përkomë, Muhammedi, alaihi, salatu, salam. Dhe kale, Allah, vazem e gjelë, Zotit dhul gjelali, sa, Gjibrilit, ja, Gjibril, idhebila Muhammedi, shkote Muhammedi, edhe të vetit, Zotit, ma mirë, se Gjibrili, që ka pëllumë, Por me qukë me, me atë haset i Gjebrahimin me ve, im t'i hanë me bo, dhe se l'humaj e kikë dhe vetë të thuj shka po konë, për shka po konë. Pe ta unë Gjibril dhe apër e unë. Shkoj haset Gjibril dhe i ka ze pe i kamerja lehi sëlatu dhe selam, dhe zotë jetin ma mirë se une, po unë po kojë për këtë zëbetë. Që i metën po të utëna po më i bonë zotë i azotë, e lypa për i zotët me më kështu. Të talë Allahu të talë ajo, Gjibril, i tha zëti Gjibril i eminit, kër i ka ndësoj, zëti, qka për thotë Muhammedin? Idhebila Muhammedin, shkotit e Muhammedin, të këllë edhe thujti Muhammedin, i nëse nërdi kepi ymmet i kevelane suke, na kjena me të knashtin me tonë, ki me kohë një knasht e kurës kjena me të ndënu e ty e dhe me të mërzit për ymmet tonë. Allah i të të shanëm, vetë Muhammedet a.s. ja ka të bua pas, që une s'ka me t'ilnu e ty në metin në Muhammedet, for, kje me në metin ton, for ti kje me këni knashtën ton, edhe mosu mërzit, as mosu tut, se une kom me bua rahmet, e në meton bi iznillahi ta. Dojënë lazem, ato, rahmetet, Ato që njëve në ashtin me fasë i mëtë edhe mushë me futë i mëtën të Allahi gjellë gjelalu huve gjellë zhamu huve por si të nëmojnë a Allahi në dhullë gjelalu dhe t'i bojnë a Zotit i batet ashtu që ushë nga ka ulu Zotit dhullë gjelalu. Në nëndepsirin e a jetin, që ka Zotin, johme, juhzi, lohun, nebije, ahme, unume, Dita, të Zotit, që ka të Zotit, jo me la juzi, la hun nebijeve, le dhine, a me unu, me ahu. Dite e kja mjetit është ajo ti që Zotit Muhamjetit nuk e mërzit, Hasë ata që i kanë besu Muhammedis kanë më mërëzit. Të për dhët, inë Allahat dhe ala evha ila debi i alëhi sallatu ve selam, ja, mëzot i ka tonë Muhammed alëhi sallatu ve selam, inë një edh aluhisafë e umët e kejlejt, apo dhëmët mëne të luët, ti për një hesafë i me të në tënë vetë. Po të i fali që, që i po të luën dërë, e ti për një hesafë e që zërështi që shë gjykojë. Zoti jalan doar Muhammet a.s. Pekambeja a.s. më të i dha, La, ya Rabbi, ta jo, ya Rabbi, em të elhamu për hikmin një, ta se ti ki i rahmetin madhë madhën ta se une. E une me minon të orë, nësë ka bëj, e ti ki i rahmetin e masë i Allah, e unë zdo me marë me gjukur, po ti ki i me gjukur se ki i rahmetin të madhë. Zoti ta i dhe, Në namuzike pirim, a fera proja Muhammed, skumet ju ro as kom me smërzit në aqymet të ta. Allahu i kohshën shfujur, kine ka punë nasib me kohën e ymyetit Muhammedit sallallahu ta alahi vesallam. Ndevsini ne vet duhar, ne stai bibilah. Ne melesau feuti kerafuka fa tarda. Ne kitavsim ni mesir ka dhan. La jertë a Muhammedun vedhahitun min ümmet i hipin natë Zoti ka thonë Muhammedin Kena me të dhonë atë mirë atë frikë Kena me të këzue, kena me të knatë Ki më po razinu me tanë E pejgamberi për dhatë nuk buhet razin Ni pejimetit vetë me shkunës janë ndehne mitë së knatët A Zoti ja ka pofartë dhe nëseu pejimeti i keratë ku ke pëtërta Ja ka për zotë i vatë që këmë me të këmë me të knashtu me të tënë, këmë u borra zinta, së këmë u mërëzit, e atër e po zotë një për jumejë që të muhamedit në shkun gjenem, pe i kam veri mërëzit, atër e zotë i ka përëntu ja më shpë mërëzit, zotë i zënë gjedonë, si të shëhë muhamedit një mërëzit në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Ja harëm Zotin Muhammedit edhe nuk i shef. Jam shef Zotin Muhammed të lehi sëladu vë sëladu ata që i kanë bëhë masraf një me, që i tharën Zotin Kuranë masparit, që i kanë bëhë gjynahet tefer edhe jenë shkuen në harët papo tyve istikohë që ata njerë blotën Zotin Arruj Kader dhe në ashta shkuen dhe inë në gjenem, se përveç atyne Allah i gjëlle gjelalu hu e gjëlle shanu hu e vetin e Muhammedit Të të për hatët Muhammedit a.s. kam i falë edhe kam i quë e një nërbi iznillahi ta'la. Mas ma me vëllatëm, do mja thonë një hadis për i gamberit a.s. Se shumë u gëzutë dhe jua dhe hunën kuafse e këni një në nene ta mërë si druhet, se Rahmeti Allah e të shumë i madhë, kemi ymyrë që kamë në rruke dhe nejë mëti në Muhammedit, iç pashybëhet, Nënënon e kem rahmetin e Zotit, çe denon e sellem, kem shefatin e pejgamberit sallallahu taala alei vesellem, çe rrekonon e kem shefatin e së shoqit, se do ti bëjm shefatin e së shoqit biznesin lat ata që ndjihun në dynjat, e kemi të mira kur të shohim shoqin çifoshkam në kod kia, kemë lut Zotin nëfëtu, e Dhylxhelalit në ashtu, e Allahu i Dhylxhelal në fton, çe denon e kem shefatin e prindve, e kem shefatin e babës të nos që ajë më shkun gjennet, e e vlatë më shkun gjennem, nuk e i zotët me po shëfat, me kona e si ashti mirë zotët, ishpa shqypheja falë, si t'jen me iman vizni lahi dhala. E kemë shëfatën e e vlatë dhe ka shqiprinit, e vlatë dhe t'pojnë rrgjatë të zotët i arabin, gjennet musna paprin, që pa prinë, që në dy njata ta në kanë majtë, në kanë qyrë, e në ta është më shkun gjennet, pa ta nuk në që. Gjitha këtëra, kemi të ka më të allahë që i zotit kamë në përmë, vetëm lazën muslimon. Në stelona vesh me i njët zotit dërë gjelarë, po edhe të punoj nëse, për dënja po punoj më shumë, po jetëm më zorënat e ditë, e për ahretë më shme punu e është marë rëpë i zotit. Edhe me falë në falën zotit dërë gjelarë më në që më në gjenet, kur të shohëm vehtën që s'kemi punu që në ka urën në zotit, ma rëhëm para v e në marë për allahë gjellë gjellë aluhu e gjellë shafë. Përgambirës anëllohë tala Ta alai më sëllën për thëtë, inë allahë la jemillu minën mëkëfire ti hëtta jemillu lë atëm minën istikfarë. Zotë i kur nuk lërguhen për i faljes, tërpa lërguhe kulli për i istikfarë. Allahë i rështë asime bu, bu, me falin zani, mësë me, me pasë, ymmet Muhammed që i bojn dybe istikfarë e kish pojnë zotin i qeter ymmet që i bojn gjynohe e bojn dybe istikfarë istikfarin zotin e donë se na jemi kull me nefës bashkë e pesh ka tha zotin që farë po që i ka dorës fejtanit në trupin e insanit në punu e moshmekon istikfar i rahmeti zotit s'kemi pështim vlazër në disë mund në pështu veç a i mundet me në pështu e ndër njatë me në rupe i shërët dina edhe në ahrebi iznillahi ta'ala me rahmet vetë në pëtën vizjerë më qenemi. Hadisin që e thash ma shumë amë i herë në njerë i njerë i njerë të rësullullahi sallallahu aleyhi ve sellem, e i thaë, ja rësullullallahu, inni illa sh, illa shay, la e sumu illa shkille sheh, la e zidhu aleyhi, thaune nuk ninaj ma shumë vesh mujnë e Ramazanë, vedhe arsati ille l'hamz, tha edhe nuk foli ma shumë vesh pesfak namazin e foli gjithë, La Zidhu Aleyha, oma shumjo. Ve lejze nil lahi i imali i sadaqatun ve le haqtë, edhe borç nuk kam në maltehëm, asme dhe ze qëtë asme shkun haqësë, se jem fukarohë. Ejne, e ne i dhamit tukë, këm e konu në kurdes, kurdes? Këtë besëm e rësulullohë, si kje shë përgëmbirisë, e përgëmbirisë, ka kje shë ahamë, zukur, vështë, Buza ju ka qëtë e ka kesh me qëtë në buzve, te besumi, thona, sojna. Dhe kode tha, ne am meje, tha me mu kime kune qënët. Dhe ton, ja lybi idho hafiz te kalbe kemi njës nëjni e rkil ljubel haset. Tha besh po të lybi në kushte, se me mund qënët qime kone. Edhe se shkiku tret me doze qate dhe me shkun haq, në pes bak në mozin tre po, dhe Ramazanën, beninat, Dhe si edhe me madho besën, gjitho qatë i rupit. Zemën me ruë tha për i dy seneve, për i natët, për i haset, mështë me pas i natët, lau, lau, edhe mështë me pas haset, këse është ta i mirë, e të kisha me jahje ka të të mira, mësë i sikijë dhe të. Zemërën që i shtunë të ashtë në paqë, në rushë zemërën për i që ty në dy seneve, me mund bashkën që në të kime, konë për Lazën kjo është një rrimje madhe që eksistojnë në rëmjërën. Dupëve a lejkëm da u lume me minin kaplikëm, ka thonë zotë pejga berit, u kara juve dhim taj mjetëve të përfarshmet që e kanë po sajo dhim tja u kanë gjitë dhe juve. Ka thonë qka ota evrim tja rësullë Allah, ka thonë el haset u kanë babba, anë misësia i nati shëtishoqit edhe haset nësë me po sefë me po mirë shëtishoqit t'lazën muslimon, qëta këtë mira që ne i ka posë o t'i vajtë, e nëhamdikohët Allah, e dhe qërë jemë që jem një nungë dhe jemë që e forë në masë, po mos të e prishëm me qera të zemë, hisënë edhe hasetin, hisënë edhe inatën nërmjetë vjetë, dine që i kemë shëtishoqin, la, lazën muslimon, edhe ati që i ka posë zotit, i s'ka ma shumë se t'y, ja malja e vlatë, mos, mos që zemë me thotë kishme hjek ka të ujëzua të jashtovë, se shkurë që shërpë i të iskije, veç a i kërë të blohë hëtë, ka të shka më mirë se të. Dhe Lisan e kemi një thejni, i thë në thejni, edhe kur të rujsh, guhen tonë në pëj dy seneve, e gjibet të melkiv, e gjibet të edhe pëj remet, me ru guhen në blosë, që të nësën mujtë Ramazanit, Se vapi në Ramazoni të dysene, ja të zojtë dhe ja huferi. Gjibet, më s'pallin, etë nisëka është Gjibetit. Gjibetit dhonë me a thonë njerit nisanë që ka e ka, ma syshë, që atina i thonë Gjibetit. Se me a thonë nisanë që asikohë, atina i thonë përtoni, pëtire. Ajo është edhe majke se Gjibetit. Po nisanë që ka e ka, muslimonit, musë ja përmenë. Të në pofë se mund është me përmirësua të kurë za tjetë është me të vetën në vetën me i thonë, pofë se të mërmenja që të ngonë të uja. Jo, mërë, masanena e në vetën nërë popullë, mos polë kundra tina me polë ki vetë, e me hukë në zotu për gjelalë, e me hinë haku në tina, edhe me rajë, mos rajë me këtëje i sërrena, i mësanin e krenbejnë dhe së drejtë e që të u së trenë. Me kënë njerë i të Këti me rajtë të thonë, që i kjojnë, që i e qënë në qënërkatonë. E mjë të krejtë të thonë, a i versi me shkura të kutuhe të qënë jeti. Rëna është shërima, rëna e muslimonizmi në një vendë në të pojë. Ajë që i është muslimon, së rënë vlazë në muslimon. Se të musko va luem, dhe ajë ne i kemi nifnëtejni, edhe me i ruë e sytë për i dy seneve. E nëzër u ilanë, harëmë Allah. Me i ru e sytë musë me kësjur shka e nga po zoti haram. E në më ish me i ru. Ku me i ru që i kësit dinsh haram shetë, që dhe të që i e përmenin e për vazë. Së ruhe shumë shtiro me i ru sytë tonë. Haramë të lëja rrethë rrethë në kanë rrethu. Por vlozen, syni i kohë kata. Me posë të unë i të farën herë, së të semë nuk përë zoti azofër ato. Se syni është yzër, syni shekë me të jetëti, za të jetë është një senë që o haramër e shpejt e shpejt e shpejt e syni, e mshela syti e mu se kshyru, për qatë kshyru në bërë zotis të bon banal dohë, nuk të merë me këtë kshyru në. Zdut i herë me këtë këtë këtë me kshyru dhe me kshyru dhe me kshyru me shrevet, për qatë syjë zotit për të merë, për qatë syjë zotit banal dohë bazë Këtë yta vërtës dheri pihimasë mëslimen edhe mëse nënqmo mesy të unë një mëslimon e këshyrë mesy e dhe qka ja, mesyja bodhja që dhe ja, me kërësofër kërë janë i mesy me të këshyrë ne uf, po i keç koka s'koka kërë kushit e nënqman vlahën tonë synje e shetë tokët i eti keç e t'ja to e nënqman e që këtë buhet se për blazën e buhër së në haqarë e buash e buash i qet. Çito se na Muhamedi sallallahu alaihi ve sellemat ya Rabb, miruht ma dalbegh. Elasi di vash per paglomozin, te ni na shkamazanin, kije me gon, me mum, me bashkem xhenet, si ne nduash, nas ndjohas smoj. Allahu ya Rabbil alamin, ne di ev na boh nasibe kum pecha dyne. Runa isat tozun zerra te asedite peinatit, runa isat te syt mos me bo po haram. Kullil muminin e jegudu në min epsarihim, thuju muslimon me letim shërin sytë, mos këshyrin haram. Dhe kullil muminat i akëtë në min epsarihimne, edhe thuju gravet, letim shërin sytë, mos këshyrin haram. Si femnave, si markujve. Kur anë zotin a ka thonë, në sure i nur, mos këshyri një haram o muslimon edhe o muslimane, grave edhe burrave, se syni ashtë, Ushke e shetanit. Kur qyri në sani, ja në nërë komën në shetanit, ushke zvete, plume ti nga vretë. Në qka vretë? Në haram. A të dhe puhet pesati, me qa qyri në puhet pesati, unë nëzot kadevreve, që kur që po puhet dhe nga ka dërnë, se do një vjole, ere e kjeqe, për një kohë qëkur, e me ti Muhammedit në të ndërë, pësitë të mësën bëndonë, janë bësit gjuhë, janë bazën muslim Arunë asër kaderëve, jara për alëmin Arunë i sytë, arunë e guhen Arunë e zemën pëj senëve të qia pëj ahlakëve Qia, dine blanë, blanë që e kini Ishtë në i natin në mjetë veti Ndash i rahmet zoti me buhë neve Allah, jara për alëmin, gjymë le vimet i muhammede dhe neve rahmet Dhe lazni Para se përbojmë të jube i shtikë farin Për jam trekoj edhe një hiqajet njonit që ka du me thonë zemre e mirë edhe guje e mirë. Nihere, njoni ka ka përsen ka dobi jeshkë po thote e posh një flakë e kishin pas rokun të në onë të smunjet. I kish pas ro mish i krejt edhe këpur të konë të bon e përma këat e me të unë gjën për konë. Krymat i pikshin të në onë pejvarve pej trupit tina edhe thëke a e blokë e bëjke njëdua. Dheke elhamdulillahi të një atani imi më a e të labi hi këthiren minë halki hi. Elhamdulillahi që mu më karujt për të seneve që i ka për bëllohë shumitën e njërësve më të u. A mu më karujt. Kërë po thët, u abita nga të i thashë, ja ati e vëdohu jemë. E ju shenjën afak, Allahu minhu, që ka pe qafit ka rruzu ati ty përja ty në që përthu e lhamdikur të Allahe që më ka rrupe i zeneve, që i ka buë që i e tharën me të lamë të u, dhe Allahe ma e zidu illa që mija lë belaya muhita të në bëk, a usë për shokë kur dhe që tërveç krejnë belatë pas ka në rrëthu ty, e të jafet me dëmë bon, këtu o, tëre për arese u përthë të e qaj krynë dhe kalem thë, I leke a njitha, larko u bimijet i me. A pëse, e le vjetë ka di nisanën, njuhamd, njuhamd, njuhamdh, njuhamdh, njuhamdhu hu. As ma kalon, tha, zoti muhe, tha, shuhem, qip e pon zotin të vhide, po thot, la, ilahe, ilahat. As po ma shek, shuhem, qip e muj me thuene, me po zotin të vhida. Dhe di, këll një lahëzat të njërkure huhe dhe stohë, që gjitho latë a gjitho herë e bëjë zotin ziqer me ku apako s'jekon si kuhena dhe kalme njarë i fëhu edhe zemrën më kalon që pen jefë zotin më kalon t'zotin dyllë gjëllaj dy zene që këto s'ka në pakijeskit më kalon kuhen që pe përmeni zotin dhe pe bëj i shpot zotin e shketuar la ilahe illallah edhe e bëjë zotin ziqer s'to momen E nëma qalën sotë zemre, në që zemre, në e nëhë sotë në dhërcelan? A pakët në okët që që qalën sotë mua? Yanësë më janëna e në pesat në fi tibi, hameddullahi rabbi il hedani, hamdikot allahi tati që mënka polenem qa qit hidayet, ilen islami beddini l hanif, në ka qitë në rrugën e islamizmit në din të vërdirët, o që me këti nuk ka. Ve jeshtë kërë e unisani i këllë e vaktin, edhe e përë si qërkuhe jeme qdo kohë, ve jari ku kuadhi i billatif, edhe nje zemëra jeme që allohi orë të rahmeti i mahtë latifët. Vëllatë dhe muslimani, qësë zemër që ka muslimani, dhe e mëtë pas tërë që e njefë Allahën, guhtë pas tërë që e bërësi qëtë Allahën, kërë është një me të kërësërën dënja për i në zëmë, që e njefë Allahin dënë që lanë me zemër edhe për menë me guhtë, edhe e njefë Allahin që është latifë dhe bënë rahmetë në njëmjetin e Muhammetit a.s. edhe në allatën me zemërën të ala që i kemi, te njohëm Allahin sikur që në ka përësi edhe të pojmë siqëra Allah, siqë që jemë të pojmë, siqër Allah i shala në të njëtë dhe në hrëtë, pe Rahmetit vetë nuk në danë. Sa të lazën kemi po pas Rahmetin e Zotit të në gjelarë, së muj me ka zuna sa Rahmet ka Zotit, veç pas të redikun një zypte, veç një përësima shprongë. Most hapit mi tashmë të Rahmetit, me thonë që lëon abili. e abilit. Most pohëm të vila nuk shtetë Rahmet Zotit, e më larku e më shmejdoj Zotit i badet se Zotit vet nga ka urnu emrët e Zotit me i klojnë pa i bojnë da e ta me i, i eda, me një prahmet duhet mu dhutë më shlimon i fundë këtë vëzrape Allah e ja, Arabi më shna larku e me i badetit vet edhe më shna larku e me i pshmet i jarra për le areve e bojmë edhe një tyve ishti këfar prapë Zotit ja, i jarra pëj qy me shmeti Muhammedet dhe neve të orët ka puna i fundë اي يوم بانون و فغيشناش نوكيني مرسي استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم لا اله الا الله الهي القيوم و ذو الجلال فنساله التوبته من المكرته والهدايه دنا انه هو بواب الرحيم انه هو بواب الرحيم انه هو بواب الرحيم يا ربي يا ربي يا ربي po është ma një në Elisonin dhe Lutfi në Kerebin që i kije Rahmeni, është shumë i madhë, ma i madhë, se krejtë i noha tona Na me këto abele që i kemi, nuk kemi pëse jam zyjmë të ti dhe shtu e posë i mëtën ma më më firete dhe në rahmet tonë Ja, ropële alemin, dynjarë, petën atësijave, takësirovteve, dynjarës, pështona me atë rahmet tonin edhe bona nasip e i dunjas me iman, me dal me rahmet ton, edhe kur dalën para huzurit ton, ja, rabbi, ishti ka me rahmet ton, e musnallend, e në fëqit ton, ja, rabbi, la, alemin. Ti e Allah, ja kebu e batë Muhammed, dhe lehi, salatu ve selam, edhe shifatim, bona nasip me kore, dhe nërshifat pe i gamberi, sallatahu ta, alehi, sallatahu ta, alehi, sallatahu ta, gjymë le imet i Muhammed edhe neve, ja, rabbi. Në gjyma, në Ramazan jemi, që të buaj batet jemi, të gjeninua jemi, të gjeninua jemi, të gjeninua jemi, të gjeninua namaz, for shman një në tonë e tybet edhe ishti kërët që pojbojna kabul bonaj, gjënohet tonë atëm akfiret bonajara për alëmi. Amen të bi lahi dhe bi ma gjojimin indi lah, Amen të bi resulin lahi dhe bi ma gjojimin indi resulin lah, Amen të bi lahi dhe me laiketihi dhe këtybihi dhe rusuli hi dhe rjevmi lahi dhe bil kaderi, hajrihi dhe shërrihi min Allahi ta'la, havel bahtu bahtu اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدًا نبي الله امين الحمد لله رب العالمين ولا قوه الا بالله نشهد ان لا اله الا الله نشهد ان محمدًا رسول الله اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا من الظالمين ان حقا لله رب العالمين ولا قوه الا بالله نشهد ان لا اله الا الله نشهد ان محمدًا رسول الله اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا من الظالمين حاضرنا في بدايه فيض الله من الفضل الى عباده والنفس لاعماره في السوق اللهم يسلم لنا هذه البروزه في جميع امور دينيه ودنيويه في كل مرادنا يا طيب اللهم انه لا يحوط بكم جميع هذه البلاء ترك الشكوى في قضاء وقدرنا دا دا نعم حول حول الاهوال حول حالنا الى احسن الحال ebabi sehr-i ramazan, sehr-i s-sevmi vel kur'an. Allahumna rhaf ümmete Muhammed, Allahumna ffir ümmete Muhammed, Allahumna tekabbe du'a ümmete Muhammed, Allahumna ferricin hurube an ümmeti Muhammed, Allahumna ffir muminine vel muminan, vel mislimine vel mislimatil ahiyyâ edin hüldel efrâd, inneke semîn qayyidu nusibu davat, ya rabbi alemin, اذهل ورتك يا ربي من جياع و اي سيكم ولا سدوا على الحديد وها اذهل يا ربي يا الذي بك عال يا